Orizonturi roșii Pista 9 Împăratul Bocasa își ia o agentă româncă de soție. Eram la ușe gata de plecare când vocea lui Ceaușescu m-a ajuns din urmă. Primul lucru în după amiază aceasta este să vizitez fabrica de stele. Stelele erau denumirea folosită de Ceaușescu și Elena pentru diamante. Amândoi erau fascinați de diamante și chiar personal a organizat și condus operațiunile împotriva dictatorului Jean Bedel Bocasa, al Africii Centrale, cu scopul de a obține concesii miniere de la el. În 1975 l-au invitat pe Bocasa să facă o vizită oficială la București, având grijă ca el să fie cât mai bine întreținut de către o româncă fermecătoare, aleasă de ei special pentru acest scop, Câteva săptămâni mai târziu, la cererea lui Bocasa, Gabriela a fost trimisă la Bangui cu unul din avioanele personale ale lui Ceaușescu, fiind însoțită de consilierul lui șef al său, Vasile Pungan. Gabriela Bocasa, soția româncă a împăratului Bocasa I al Imperiului Africa Centrală, acum Republică, a devenit unul din exemplele preferate ale lui Ceaușescu, demonstrând că agent secret poate fi infiltrat chiar și la nivelul cel mai înalt al unei țări de interes pentru ei. Datorită Gabrielei, Bocasa a acceptat în secret un procent de 10% din profituri plătite în contul unei bănci elvețiene provenite de la minele de diamante, unde el a aranjat să fie operate de România în zonele cele mai avantajoase. Timp de câțiva ani, Gabriela a fost o agentă de succes, până ce a devenit atât de îngrozită de boca sa, încât a reușit să scape până la urmă de el, fugind la Paris. Diamantanele pline de bijuterii pe care le-a luat cu ea, au ajutat-o să înceapă o viață anonimă, nouă, în Franța. Când anumite zvonuri despre dispariția Gabrielei au început să circule în Franța, Ceaușescu a ordonat cadieul să împrăștie zvonul, că Gabriela a fost trimisă înapoi în România de către împărat. cu voia să îi determine pe jurnaliștii francezi să renunțe la căutarea ei. Această operațiune de dezinformare a dat roade. În noiembrie 1977, un ziar francez a publicat următoarele informații. Soția româncă a lui Bocasa întâi, care fusese cândva adusă la haremul lui de la o trupă bucureșteană de balet, L-a înșelat pe majestatea sa cu un șofer pasnic personal. Grădinarul a fost omorât, iar Lady Chatterley a fost trimisă în spatele cortinei de fier cu aeroflotul. Acest articol de ziar a fost mai târziu retipărit și în alte publicații franceze, incluzând o biografie despre Bocasa, dovedindu-se pentru un timp folositor pentru anonimatul Gabrielei în Franța, și pentru păstrarea secretului activității ei de agentă a dieului. Stele pentru tovarăși În 1975, Ceaușescu ne-a ordonat să obțin tehnologia și echipamentul necesar pentru producerea diamantelor sintetice. Operațiile de spionaj, pe scară largă, organizate de die, au dat rezultate și, doi ani mai târziu, I-am prezentat mostre de diamante experimentale obținute prin folosirea tehnologiei unei mici instalații pilot. Pe neașteptate Ceaușescu mi-a ordonat să construiesc o fabrică care să producă în secret diamante sintetice în România. Știu că acesta nu este serviciul tău, mi-a zis el, dar mi-e frică că nimeni altul n-ar putea face asta și să păstreze secretul în același timp. Am construit fabrica ca și capitaliștii folosind o clădire veche și părăsită de reparații auto în loc să construiesc una nouă, imensă și bătătoare la ochi, după moda blocului sovietic și am echipat-o cu multe computere în loc de muncitori. În toamna anului 1977, uzina a ajuns la stadiul de testare tehnologică și la începutul anului 1978, și-a început producția industrială pe scară largă. Când Elena a văzut primele mostre de diamante foarte clare, ea s-a lungit la față și a cerut imediat ca un borcan atât de mare să fie umplut cu diamante sintetice ca un cadou cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a zi de naștere a lui Ceaușescu la 26 ianuarie 1978. La inițiativa Elenei, fiecare instituție românească de la biroul primului ministru până la cel mai mic CAP, trebuiau să trimită cadouri valoroase în drumătorului suprem, fără să-și preocupețească cheltuielile. Ea a instruit Die să folosească puterea de convingere pentru a determina companiile occidentale să trimită în țară cadouri scumpe. Ca să încurajeze acest lucru, un muzeu național, cu cadourile primite de familia Ceaușescu, a fost deschis în mare grabă, deși el conținea numai copiile sau fotografiile celor mai valoroase dintre ele. Rezultatele zilei de naștere au fost de a fost de-a dreptul uimitoare, iar valoarea și cantitatea cadourilor primite de către Ceaușescu, incredibilă. Ministerul Minelor a produs un lingou enorm de aur, de 24 de carate, cu cuvintele Ceaușescu și poporul, reliefate pe una din fețele sale. Ministerul Agriculturii i-a oferit știuleți de porumb făcuți tot din aur. Ministerul de interne a dăruit un televizor și o combină stereo cu un remot control din platină. Dieul i-a oferit cadou o pușcă făcută la comandă de renumita firmă producătoare de alme Holland Holland alături de borcanul de 10 kg prin cu diamante sintetice. Borcanul a fost expus în biroul lui Ceaușescu puțin, numai câteva zile. Încă de la acea zi de naștere, Ceaușescu era foarte nerăbdător să viziteze fabrica de stele. Era puțin după ora două când Ceaușescu, odihnit după somnul său zilnic de după amiază, a plecat împreună cu mine, urmat numai de o singură mașină a securității. Fabrica de stele era pe vremea aceea cea mai secretă unitate industrială din România. Ceaușescu și-a petrecut întreaga după masă, plimbându-se în jurul presei, care producea temperatura și presiunea extrem de înaltă, necesară ca să transforme grafitul special importat și cobaltul pur în cristale. El a fost impresionat de tot ce a văzut, dar nu pot să uit fața lui perplexă când am deschis seiful și am arătat primele 50 de kg de diamante produse acolo. Ceaușescu nu a zis nimic la fabrică. Îmi place creația ta," mi-a spus el când am ajuns înapoi la biroul său. Și acum să începem o mare afacere cu diamante. Dieul tău trebuie să vândă în secret sterele pe piața occidentală, la fel cum face cu Coca, ina, confiscată la noi la graniță în timpul tranzitului ei din Asia spre Europa. România și Bulgaria făceau de multă vreme contrabandă cu droguri în vest." Contrabandiștii începeau acum să vândă diamante în Europa de vest. Petrolul evreii și germanii, cea mai bună marfă de exporta noastră. Ceaușescu îmi aruncă deodată următoarea întrebare. Ce sumă de bani lichizi avem în contul TA78? Folosindu-mă de însemnările făcute în carnețelul meu, i a spus suma exactă. Era în jur de 400 de milioane de dolari. Depozitează banii rezultați din vânzarea stelelor în același cont, te-a, înțeles? Da, tovarășe, trebuie de asemenea să ridicăm prețul celul la bon și Tel Aviv pentru evrei și germani. Aceasta însemna prețul vizei de ieșire. Petrolul evrei și germanii sunt cea mai bună marfa noastră de export, a adăugat Ceaușescu folosind lozinca sa preferată. Pentru încă o oră, până ce Elena a venit să ia acasă, Ceaușescu a continuat să mă instruiască cum să mult cât mai mulți bani din Israel și Germania de vest. Emigrația evreiască fusese pentru multă vreme o povară pentru București, iar numărul imens de evrei, cerând plecarea din România comunistă, era o notă proastă pentru ea. La sfârșitul anilor 50, un om de afaceri britanic, Henry Jacober, care avea de mulți ani relații cu România și care fusese recrutat de către die, a cerut o întâlnire urgentă. El i-a spus agentului care se ocupa de cazul lui, Gheorghe Marcu, că a informat serviciul de spionaj extern din Israel despre legătura sa cu spionajul românesc și că ei voiau să-l folosească într-o operațiune specială foarte secretă. Mesajul său era că serviciul israelian era gata să plătească guvernului român o anumită sumă confidențială de bani, pentru fiecare evreu lăsat să emigreze pe baza unui acord nescris între Iacobăr și Marcu. Bucureștiul a refuzat propunerea, considerând-o o provocare, dar Iacobăr a continuat să fie foarte insistent. Câteva luni mai târziu, el a propus construirea unei ferme automatizate de găini în România, fără niciun fel de pretenții financiare, dacă 500 de familii de evrei vor fi lăsate să plece. Conducătorul român de atunci, Gheorghe Gheorghiu Dej, a aprobat propunerea ca pe un experiment unic. Înainte de sfârșitul anului, o modernă fermă de pui a fost discret instalată la Periș, un sat mic, la nord de București, pe un teren aflat în proprietatea Ministerului de Interne. Când Gheorghiu Dej a vizitat-o peste câteva zile, i-a plăcut ce a văzut și a aprobat 500 de vize de ieșire pentru evrei, comandând alte 5 ferme de pui. Până la sfârșitul anului 1964, Ministerul de Interne a devenit cel mai mare producător de carne din România. El poseda ferme de pui, ferme de curci, ferme de porci, care produceau zeci de mii de animale pe an, câteva ferme de vite și alte ferme, cu aproximativ 100 de de capete de oi, toate cu abatoare automatizate, magazii frigorifice și fabrici de împachetat. Pentru a transporta carne ambalată, fermele au fost înzestrate cu o echipă TIR compusă din camioane frigorifice Mercedes. La începutul anului 1965, o fabrică de fulci de porumb, marca Kellogg's, a fost adăugată linii alimentare a ministerului. Toate aceste ferme și fabricile de prelucrare a alimentelor au fost plătite de către Henry Acobar în schimbul vizelor de ieșire pentru evreii români. Ele au fost construite în aceeași zonă a perișului, folosind ca mână de lucru de politici, printre care ministerul putea găsi veterinarii și inginerii necesari. Dacă nu poți găsi oamenii de care ai nevoie în închisori, atunci arestează pe cei care îți sunt necesari și apoi folosește-i. Era răspunsul obișnuit al lui Gheorghiu Deș, când ministrul de interne Alexandru Drăghici se plângea că fermele necesită mai multă mână de lucru decât poate el asigura. Un adjunct al ministrului de interne, Alexandru Dănescu, a fost însărcinat cu problema fermelor. Producția acestora era destinată în exclusivitate pentru exportul în vest. Henry Iacobăr a ajutat acest export atât direct cât și indirect. Pe la începutul anilor 60, numărul vizelor de emigrare pentru evrei români depindea în întregime de cantitatea de ouă, pui, curci, porci, vite și fulci de porumb exportată în vest. Andean, de an, Die a devenit tot mai implicat în procesul de emigrare ale evreilor. El trebuia nu numai să dirigeze înțelegerea mutuală Cober marcu dar să și obțină cele mai bune rase de animale și să le transporte în România cu avioane închiriate, de asemenea plătite de Iacobar. Geanta diplomatică cărea mai multă spermă de tauri obținută cu ajutorul banilor lui de decât informații secrete. Cea mai spectaculoasă operațiune a dieului, legată de afacerea cu animale vii, a fost cea care a avut loc între anii 1958 și 1965, care s-a ocupat de scoaterea prin contrabandă din Danemarca a porcilor danezi de la Salandres vii și necastrați, tot cu ajutorul lui Acobăr. Porcul alb de la Salandres, aflată în Europa Centrală și Estică, a fost transformat într-un porc superior printr-o reproducere selectivă. Porcii Landres din Danemarca erau exportați în Anglia sub formă de șuncă uișir. Danemarca și-a menținut monopolul și prețuri extrem de ridicate prin interzicerea exportului de porci Landrăs pentru reproducere. Oricum, într-o perioadă de șapte ani, dieul a scos prin contrabandă mii de purcei din Danemarca. Ei erau anesteziați și transportați mai întâi în automobile diplomatice, apoi în diplomatice speciale și în cele din urmă cu camioane tir, protejate de peceți diplomatice. La începutul anului 1965, România producea 50.000 de porci la Andres pe an, toți exportați în vest sub formă de șuncă sau slănină, cu ajutorul lui Jacobăr. Înțelegerea acobăr marcu a fost păstrată în cel mai mare secret. Primul ministru, Ion Gheorghe Maurer, care era și prietenul cel mai bun al lui Gheorghe Udej, n-a știut nimic despre asta. Ceaușescu însă și a aflat despre această operațiune numai în 1965, când a venit la putere, după moartea lui Gheorghe Udej. El a denunțat acțiunea ca fiind revoltătoare, a anulat-o, a transferat fermele de animale la Ministerul Agriculturii, l-a dat afară pe Marcu din Die și a redus în mod drastic emigrația evreilor. Doi ani mai târziu, Ceaușescu s-a răzgândit, cum face el de obicei, și s-a interesat dacă Iacobăr mai este încă în viață. Curând după aceea, Marcu a fost reprimit în die, promovat în rang și poziție și i s-a ordonat în secret să reînceapă legăturile cu Iacobăr. De data aceasta, schimbul nu era făcut cu animale, ci pentru sume mari de bani lichizi, plătite în dolari. Operațiunea a devenit acum mai secretă ca niciodată. Din cauza poziției mele, am fost unul din cei foarte puțini care cunoșteau acest lucru. După ce Acobăr a murit de cancer, adjunctul directorului Serviciului Secret pentru Emigrare din Israel, născut în România și având un pașaport diplomatic israelian, pe numele Isaac Yesahanu, a devenit noul partener al înțelegerii mutuale. Ceaușescu era în sfârșit fericit să aibă o legătură directă cu guvernul israelian, dar el a ordonat ca aceasta să fie menținută ca o simplă relație amicală între două persoane și să fie făcută chiar mai discretă decât înainte. În 1972, după ce Ceaușescu a preluat serviciul secret și a devenit supraveghetorului imediat, a hotărât să înlăture numele Dieului din noua înțelegere Iesahanu Marcu. O poveste dezinformativă a fost răspândită privitor la înlăturarea lui Marcu din Die, și el a fost în curând numit adjunct al directorului general al Institutului de Economie Mondială, o instituție de acoperire în care angajații erau agenți DIE. Noul angajament, Iesahanu Marcu, încă tot nescris, a asigurat că Bucureștiul va fi plătit în bani lichizi cu o anumită sumă pe cap de emigrant, depinzând de vârstă, educație, profesiune, încadrare și statut familial. În iulie 1978, Suma plătită era între 2.000 și 50.000 de dolari pe persoană. În anumite cazuri individuale, lui Esahanu i s-a cerut să plătească sume de până la 250.000 de dolari. Întâlnirile dintre Marcu și Esahanu aveau loc lunar la ambasadele române din Germania de Vest, Austria sau Elveția, unde Marcu aducea liste cu numele evreilor aprobați pentru emigrare, iar Esahanu îi înmâna valizele pline cu dolari americani. În 1974, unul dintre aceste geamantane s-a pierdut în aeroportul de la Zürich, unde a și fost găsit în final, după două zile. El era încă intact și conținea peste un milion de dolari. De-a lungul anilor, Iesahanu Marcu plătise Bucureștiului sute de milioane de dolari, alături de credite mari eliberate de diverse bănci occidentale. Încurajat de aceste rezultate, Ceaușescu a ordonat Dieului să inițieze o operațiune similară pentru vânzarea germanilor. El considera această operațiune mai avantajoasă, deoarece România avea aproape un milion de germani în cadrul granițelor sale. Vânzarea germanilor din România era aranjată în același fel, bazată pe o înțelegere personală între același Marcu și Eduard, care s-a prezentat ca fiind un agent secret și reprezentantul personal al lui Hans Dietrich Genscher, ministrul de interne al Germaniei de Vest, care a fost direct implicat în acțiunea de facilitare a emigrației germanilor din Europa răsăriteană. Eduard și-a continuat acest rol secret chiar și după 1977, când a spus că a fost ales în Bundestag. Geamantane pline de dolari americani au fost transportate luna la București via liniile aeriene românești Tarom și credite speciale cu părți de dobândă plătite de Eduard erau periodic acordate pentru a stimula entuziasmului Ceaușescu privind emigrarea folcdoișe în patria lor. În februarie 1972, Ceaușescu a decis că beneficii adiționale pot fi stoarse din această vânzare odioasă a ființelor umane, unică în istoria modernă. Niciunui cetățean român de naționalitate evrească sau germană a ordonat el nu îi se va da viza de emigrare dacă nu semnează un acord secret cu forțele de securitate, acceptând să lucreze ca agent secret peste hotare. Două noi componente au fost adăugate dieului, una pentru recrutarea evreilor dornici să emigreze și alta pentru germani, dar până în 1978, numai câteva mii au acceptat să fie recrutați. Cei mai mulți dintre evrei și mulți dintre germanii care au emigrat nu au folosit niciodată sistemele lor secrete de comunicare și pur și simplu au dispărut ca agenți. Numai câțiva dintre ei au colaborat. Ca o reflectare a acestei noi operațiuni ordonate de către Ceaușescu, rapoartele anuale despre problema spionajului, publicate de către Ministerul de Interne al Germaniei de Vest, au arătat că după 1972, cel mai mare număr de agenți din Germania de Vest au fost trimiși de către România. La sfârșitul anului 1977, Ceaușescu a hotărât să smulgă încă un avantaj din comerțul cu ființe umane, el i-a ordonat lui Marcu să-i ceară lui Iesahanu să procure mostre de arme din vest în schimbul creșterii emigrației evreiești. Un tank american sau britanic era prioritatea sa de frunte. Fondul secret al lui Ceaușescu Ceaușescu nu a primit niciun salar în timpul întregii sale vieți. Înainte de al doilea război mondial a fost ucenic la un pantofar care l-a plătit cu cameră și mâncare și în doctrină închisă. Ca și comunist, și-a devenit activist de partid imediat după terminarea războiului. De când a ajuns conducătorul suprem al României, devine o chestiune de mândrie pentru el, să accentueze că nu a fost plătit niciodată pentru tot ce a făcut. Întreaga mea viață a fost dedicată revoluției Mondiale a Proletariatului. Este definiția preferată a lui Ceaușescu despre sine. Ceaușescu e de asemenea mândru de faptul că nu și-a cumpărat nimic de la nicio prăvălie. De fapt, în octombrie 1971, Ceaușescu a pus pentru prima dată piciorul într-un magazin și atunci numai datorită insistențelor elenei. Aceasta s-a întâmplat în timpul unei vizite oficiale la New York, când el a acceptat o invitație făcută de conducerea luxosului magazin Mekis de a vizita clădirea principală a acestuia din Herald Square. Ceaușescu a fost uluit. Cât timp le-a trebuit să organizeze spectacolul ăla?" a întrebat el când s-a întors la misiunea română de la Națiunile Unite. Mekis este cel mai mare magazin din lume," s-a eschivat un ambasador contrariat. Vreau să zic ca să umpli un magazin cu toate lucrurile ce le-am văzut noi acolo." În final, ambasadorul și-a dat seama că Ceaușescu credea că întregul magazin a fost încărcat foarte spectaculos pentru el și atunci ambasadorul a început să explice ce știa despre Mexis. Ești abona la scânteia, mesiu?" a întrerupt Elena suspicioasă. Desigur, tovarășe, toată lumea este. Atunci trebuie să-l și citești. Citește-l, mesiu, și învață ceva despre America. Este scris acolo negru pe alb că prăvăliile americane nu sunt nimic altceva decât expune de vitrine, că americanii nu pot cumpăra nimic decât dacă se împrumută cu bani, iar după ce își cumpără ceva, li se ia totul înapoi. Spectacol, mesiu." Totul e spectacol, ca să acopere sărăcia, ca să ascundă că oamenii dorm pe străzi. Citește scântea, țăranule, tu, mascalțone. Tot ce știu este din scântea, a spus ambasadorul, încercând să se eschiveze. Când vorbești cu mine, să-ți sigura. Lasă-l să vorbească, Elena. El trăiește aici. Nu asculta la gunoiul lui Nicule. Trebuie trimis înapoi la București și înscris într-un curs politic. Dimineața următoare, Ceaușescu mi-a spus să verific magazinul mechis și apoi să-i raportez adevărul. Un an mai târziu, a deschis primul și singurul magazin de acest gen din București. În ziua inaugurării de către Ceaușescu personal, magazinul a fost plin vârf, cum ar fi strânsă din toată țara. Câteva zile mai târziu, rafturile lui erau aproape goale. Magazinul era pregătit periodic pentru vizitele străinilor de nivel înalt sau cele ale lui Ceaușescu însuși. Magazinul era închis pentru cumpărători și apoi încărcat cu mărfuri. În ceea ce privește, Ceaușescu nu a crezut niciodată că amechis nu a fost pregătit în mod special pentru vizitele sale. În 1971, Ceaușescu a început să arunce priviri direct mai atente problemei banilor personali, asta ca asigurare pentru o zi ploioasă. În acel an, vechiul său prieten, Juan Peron, aflat atunci în exil în Spania, a venit la București pentru a solicita ajutor financiar. Peron avea mare nevoie de fonduri ca să mobilizeze bastioanele de sindicate ale muncii din Argentina cu scopul de a pregătire întoarcerea sa la putere și ca să-și mențină eleganta sa reședință din una din cele mai moderne suburbii ale Madridului și pentru a face față pretențiilor soției sale. O geantă diplomatică specială pe care eu am pregătit-o a început să transporte bani lichizi la Madrid pentru prietenul exilat al lui Ceaușescu. Ca semn de recunoștință, la două săptămâni după reinstaurarea lui Peron în funcția de președinte al Argentinei, el i-a invitat pe Ceaușescu și Elena într-o vizită oficială la Buenos Aires. Eu eram acolo în Palatul Prezidențial când Peroni i-a spus lui Ceaușescu Când am ajuns prima dată președinte, am crezut că va fi pentru întotdeauna. Acum am învățat că totul este efemer, cu excepția banilor. La sfârșitul anului 1973, Ceaușescu și-a deschis propriul său cont ultrasecret, cu numele prozai codificat TA. El conținea fiecare ban lichid obținut de la DIE și anume de la operațiunile sale speciale OF, operațiuni valutare. Contul TA pentru 1973 a fost numit TA-73. Astfel, pentru anul curent, el a fost numit TA-78. Banii pe care DIE îi obținea din vest, sub formă de cecuri sau transferuri bancare, care puteau fi legal controlate, erau imediat depozitate la Banca Română pentru Comerț Exterior, cunoscută ca BRCE și creditate la bugetul național. Dar banii lichizi, obținuți de die, cei mai mulți rezultați din exportul de evrei și germani, erau înregistrați numai în conturile TA ale lui Ceaușescu. Banii lichizi, primiți în valută, erau schimbați în dolari, de obicei la Zurich. Dolarii primiți de la Bon și de la Viv, erau mai întâi schimbați cu bancnote noi, în caz că numerele au fost înregistrate și apoi erau păstrați într-un seif subpământean al dieului. Acesta constituia fondul secret al lui Ceaușescu și el scotea ocazional bani de acolo pentru a cumpăra mașini occidentale pentru copiii lui sau pentru a comanda un mercedes blindat pentru el însuși, cheltuieli care erau ținute în secret în România. De asemenea, mai folosea acești bani pentru colecția de diamante a Elenei și pentru bijuteriile pe care ea și le cumpăra în timpul vizitelor oficiale de peste hotare. Dar până acum nu a cheltuit mai mult de 4 milioane de dolari din acest fond, o sumă neglijabilă în comparație cu totalul acumulat, care era în jur de 400 milioane de dolari. Aceștia sunt pentru zile ploioase, obișnuia el să șoptească. În 1977 a ordonat Dieului să-i deschidă câteva conturi secrete de bancă în Elveția. Numai Ceaușescu putea să folosească aceste conturi, dar după câte știu eu, nu a scos nimic de acolo. Acești bani erau păstrați pentru zile proiase. Faptele dezvăluite după înlăturarea fostului președinte al filipinelor, Ferdinand Marcoș, ne-au amintit despre zilele mele cu Ceaușescu și lăcomia sa pentru câștiguri din vest, care crescuse în el la mijlocul anilor 70. După ce Marcoș și alaiul său au plecat grăbiți din Manila în februarie 1986, prima lor oprire la Guam a fost aceea de muritori de rând. Dar când au plecat de la baza aeriană Andersen cu bunuri în valoare de mii și mii de dolari, fără să plătească pentru ele, ei nu s-au mai purtat ca niște muritori de rând. Este dificil, dacă nu imposibil, pentru cineva care a fost un dictator absolut timp de 20 de ani, să devină dintr-o dată o ființă umană obișnuită. Ceaușescu și familia sa, de asemenea, nu au plătit vreodată nimic pentru ceea ce au dobândit în ultimii 20 de ani. Valoarea totală pe care Marcoș a reușit să o scoată din Filipine nu va fi cunoscută poate niciodată, dar probabil că nu este departe de ceea ce Ceaușescu a pus deoparte până acum. Unica diferență evidentă este că Marcoș a avut un salar ca președinte al Filipinelor, chiar dacă numai de 5.700 de dolari pe an. Ceaușescu nu are. Seara târziu l-am sunat pe Ceaușescu acasă pentru a-i raporta că încă nu am primit nicio știre de la Arafat, și că Munteanu era gata să plece la Beirut, așa cum a cerut el. vino aici», a ordonat și a pus telefonul jos. Când am ajuns acolo, Ceaușescu se plimba prin glădina de trandafiri, așa că m-am alăturat lui. «Ia unul din avioanele mele și du la Beirut cu Munteanu». Dă-i lui afat o copie a ultimelor mesaje dintre mine, Carter și Begin. Ceaușescu se punea totdeauna primul, în orice companie. «Și pașapoartele în alb, pe care mi le-a cerut» dă exact 100, inclusiv pe cele americane, atât facsimile făcute de die, cât și pașapoarte autentice, obținute de noi de la Gaddafi. O aprinduse se deodată și apucând un nasture de la jacheta mea, s-a uitat drept prin mine și a adăugat. Trebuie să fiu mediator în Orientul Mijlociu, trebuie să fiu. Poți să înțelege asta? Nu prea eram bucuros de această excursie. Orientul Mijlociu nu e locul meu preferat pentru o vizită dar știam că voiajul cu Munteanu va fi atât plăcut cât și productiv. Fusese timp de mulți ani șeful Brigăzii pentru Orientul Mijlociu al Dieului și un prieten personal apropiat al lui Arafat. În 1977, Ceaușescu a aprobat pensionarea lui, dar l-a păstrat ca și consilier special al Die în Orientul Mijlociu pentru contactele foarte importante cu Arafat. Trecuse puțin de miezul nopții când am ajuns acasă. Totul era acolo ca de obicei. Milițianul de la ambasada poloneză a ieșit din cușca lui pentru salutul său oficial. Casa era întunecată și doamna Groza se uita pe furiș din spatele perderelor de la fereastră. În apartamentul meu, numai lumina lui Fedot Lilii era aprinsă.